Сунули й сунули вперед. Німецькі жовніри почали обходити рів по мілководзю. Тоді Тягни рядно залишив шанці і одвів сотню зарів. Ворог натискав далі. Порадившись, сотники наказали козакам відкотитися ще на кілька десятків кроків. Під бадьорені успіхом, закуті влати жовніри звелись на увесь зріст і, зімкнувшись, підтюпцем ринули на повстанські шанці. Ці гнирідно подав знак повстанцям відійти на протилежний бік. Вся гребля перейшла до рук шляхти. «Слава! Слава! Слава!» – загріміли вояки Ташкевича. Та за хвилину вдарили козацькі гармати. Височенними фонтанами хлюпнула пилявка на греблю обливши з голови доні шляхтичів, що поспішали розміститись в козацьких шанцях. За другим залпом ядра влучили в шанці на греблі. Шляхтичі попадали на дно шанців і рову, розпластувались за старезними вербами і кущами верболозу, а гармати грибіли і греміли, і жовніри не витримали, їх порядіві ряди почали відкочуватися назад, тоді в наступ перейшли сотні тягни рядна, Яценка і Петрицького, і знову зайняли греблю. «Не личить шляхті відступати перед хлопами!» – закричав Тишкевич. «Уперед, сини вітчизни!» Кинувши свіжі сили, Тишкевич ще раз заволодів греблею. «Ага!» – усміхнувся Максим Кривоніс. «Дійняло до живого!» Неохота пасувати перед хлопами. Ну й добре, спробуймо роздрочити вас і ще дужче. Що ви заспіваєте тоді? Тепер уже не тільки сотні тягнерядна Яценка і Петрицько, а й увесь черкаський полк зненацька вдарив на шляхту німецьких найманців і вигнав їх за рік. Близько двохсот німців з королівської гвардії зарубали козаки на греблі. Заславський спостерігав за боєм із Горбка, за півмиль від Греблі. Панічна втеча шляхти й найманців зборила йому душу. Що він собі думає, той тупоголовий воєвода? Так же гине вся гвардія, о Боже! Передайте наказ Київському, Сандомирському і Мазовецькому полкам негайно перейти в наступ. Киньте в бій всі тридцять корогов кінноти. Виженіть хлопів з греблі, перейдіть на той бік. Понад трьохтисячна шляхецька кіннота кинулась на допомогу піхоті. Частина війська знову атакувала козацькі шанці на греблі. Решта ринула через болото на правий бік. Хитнулися ще раз козаки і знову почали відступати. «Бий хлопів! Громи бидло! Смерть здирається!» – гриміло навкруг. Об'єднані сили шляхти цього разу захопили не тільки греблю, а й значний простір на правому боці пилявки. Заславський наказав будувати другий табір. Черять взялась копати рів. Насипати вал, проте і цей стан. Дарма, що 12 вересня не було ніяких сутичок і герців, не вдалося ні укріпити, ні забезпечити його необхідним числом піхоти і кінноти. Увечері Хмельницький ще раз скликав полковників. Як ся маєте, друзі? запитав у присутніх. Здається, батьку події розгортаються так, як ти того хотів промовив Максим Кривоніс. «Шляхельське військо, вперто ліза проти рожна!» докинув Бурляй. «Хай, ліза, фій має такого облизня, що азажаж!» сказав Бугун. «Я думаю, батьку час для цього наспів». «Пора вже, батько!» обізвався Данило Нечай. «Добивати шляхту!» «Далі тягнути не випадає! Козаки починають ремствувати!» промовив Філон Джалалій. «Я теж, братці, вважаю!» що настав час волейної потреби. Сьогодні вночі надійдуть кримські татари, їх небагато. Але ми мусимо переконати шляхту, що прийшов сам Іслам Гірей з військом. Тому наказую, врядити татарам таку бучну зустріч, щоб за три-дев'ять земель почули, що до нас прибуло дружнє військо. Наступ розпочнемо зразу після Нідання. На табір, що на тім боці, вдарять полки «Бугуна», «Нечая», «Бурляя», «Вишняка», «Ганжі», «Гирі». Ти, Максиме, зі своїм військом перейдеш пилявку і вдариш зліва, коли ворог відступатиме. А потім, зрештою, полків наступатимемо на перший табір, там пособлятимуть татари». Кожен з вас має за ніч переодягнути татарський одяг по дві-три сотні козаків. Вони присануть до білгородців і, перейшовши пилявку нижче греблі, вберять по шляхтичах з правого боку. Тиха вереснева ніч спадала на береги пилявки. Замерестіли перші неспокійні зорі. За веш пилявецького замку. Вигулькнув пощерблений серп місяці. Тривожно, злякано зафуркотів над принишклою греблею заблуканий вальчнеп. Та враз козацький табір бурхнув розкотистим шаленим клекотом. «Слава і гірею!» Заметушилася і шляхта. Заславський вискочив з намету. «Що сталося?» – запитав вістових. «Хлопи зустрічають іслам Гірея». «Не може бути!» – зблід регіментар. «Він вже за три переходи від полявки він вже...» «Пане Олександре!» – кинувся він до Конацпольського. «Де ваш вивідач? Хто його підіслав до вас?» «Пане Домініку, той вивідач допоміг нам здобути стару Костянтинію» закріпитись на правому березі